Izsó Zita, Elindult felém, és én tudtam, hogy ez mit jelent. Hallevest akartam főzni, de gyorsan kikapcsoltam a tűzszejet, nehogy megégessem magam, ha elesek. És közben kiabált, hogy már megint mindenkivel szóba álltam, a mosolyom illetlen, mint egy nyitva hagyott slitz. És ő hiába forgatja egyfolytában a kereplőt, nem tudja távol tartani a terméstől az angyalokat. Túl jó vagyok mindenkihez, így neki semmi sem marad. Nagyon pici volt a konyhánk, mint minden tókorán kimondott vallomás. Ketten már alig tudtunk benne megmozdulni. Ő csak közeledett, én meg felkaptam egy kést. Apróra kellett vágnom a zöldségeket, hogy jól átfőjenek, mert rossz volt a foga. Beletörhetett volna azokba a kemény szavakba, amiket a fejemhez vágott, ha nem ízlett neki az ebéd. És akkor beleruhant. Az orvos szerint szúrtam, de én nem emlékszem. Csak álltam ott késsel a kezemben, és arra gondoltam, hogy a piacon is megmondták, ez a kés nem darabolásra való. Ki fog csorbulni, ahogy próbálom elvágni a gyökereimet. És nem lesz pénzem, hogy újat vegyek. És nem lesz, mivel felaprítanom mindazt, amit a gyerekek miatt le kell nyelnem. És akkor hogy fogják mindezt elviselni? Kihívtam a mentőt, mert tántorogni kezdett. Nagyra nyílt a szeme, mint ha most először látta volna meg a körülötte lévő embereket. Mint ha most kezdte volna megtölteni a külvilág, ahogy a víz a léket kapott hajót amitől szépen lassan oldalra dől. Alig vérzett. Először azt hittem csak egy karcolás. Arra gondoltam, még jó, hogy vettem citromot a halhoz. Azonban gyorsan kiszedem a szűnyekből, különben lesz rá oka, hogy... Közben berontak a kertből a gyerekek. Azt mondták, megijedtek attól, hogy kiabáltam. Már azt hitték, én haltam meg. És most már nem tudok beszélni minthogy nyers zöldségdelabokkal tömtem volna ki a szám. Képtelenség megrágni őket, mert nincsenek elég apróra vágva, és nem fűttek meg rendesen. Sokan együtt éreznek velem, de én titokban attól félek, hogy felmentenek, és azt mondják íme, a szabadság. Elmehetek, de meg kell tanulnom újra járni, és hiába kapaszkodom, Megbillen a közös otthonunkban a szék, és eltörik a bot. Szétmálik a lábam alatt a talaj. Minden puhának és gyengének bizonyul. Mert most, hogy nincs itt, egyre képlékenyebb körülöttem a világ. Már nem tudom, hol vannak a falak. Úgy érzem magam, mint a zacskóban szállított halak. És nem tudom megbeszélni mindez senkivel. Csak magamat vádolom és csupa jó dolgokat álmodok vele. Olyanokat, amik sosem történtek meg. Például, hogy megsimogatja a karom, és azt mondja, soha nem evett még ilyen finomat. A világ összes íze egy egész Atlantis süllyedt el az én hall levesemben. És tovább kanalazza az elmerült civilizációt, a sövényel határolt kertet, fehér remeselt házat, a boldognak indult életünk.